Abonen eta ongi etorri metalgarrasira! Ongi etorri azteaz gehiago metalgarrasira entzete errateko metalzai horiko berenera eta bakarrenera ere bai hemen laro gehiaratzipuntuz azpian lorita mar.gostean eta interneten bidez metalgarrasian.wordpress.comen! Eta nire orkitu gaitzak ezue bai txorrotxioan, bai Facebooken metalgarrasia bidez metalgarrasia bilatuz, jaur oso azkar, noa? Eta, eta, bueno, epostan bidez metalgarrasia arroba gmail.comen. Eta, azte honetan, ba, espero dugu ez, behintzat, ba, ba, esaldien erantzuna ematea, bai. <laughs> ez da. Bai. Ondo engolitzatek ez da. Ondo engolitzatek ez, ya ustud... <laughs> ya bigarren aztea jarraian. Bigarren aldizk hartatu zaigula. Beraz, bai, grau... bai. Ez bai, ikizu ez hartaz harri garan itzaten. Ba, ba, Entzun azken bizaioak ez? Eta ikusi bai nola jartzen dugu. Baxal, lehiaketatxo hori non, e, bueno, e, artista baten... E, I, e, bueno, esaldi bat jartzen dugu eta eta galdetzen dugu nor den esaldi horren hmm. e, esaldi hori esan duenak, ez da? Eta, eta, bueno, beti, azken bi, ez deten, ba, aztu dugu esatea maitza da. Bai, bai. Bueno, e, nahi bazu aprovechatzen dut eta egiten dut pixat sumarioa edo. Ipatzen bai, dugu. egin dezakezu sumaria. Bale, bueno, gorkoan e, zure tartarekin hasiko gara. Hori da gaur, eh, ba bueno, eh, zeneko talde talde bat egarritu dut, neri, di, bueno, azkeneko diskoa doan jarri dute jeisteko eta entzuteko, beraz, ba bueno, entzun dut interesgarri urutu zait eta zuekin partekatu nahi nuen. Sonmo, sonmo. Bueno, ba, eh, eh, ba, bueno, me gero tartean, ba, bueno, Metal eroiak edo Metal Heroak deitut duan talde Metal Heroak, ze épicoa. Bai, bai. Hartu zaldi haier eta bertan aipatuko ditugu, bueno, ba, metal... Txin, nik jarriko musika, ez, da, sukitzen ez. Bertan aipatuko ditugu metalaren, ba, bertsona esanguratuak eta garrantzitsuak, ez. Eta hau lotua da, ba, horreko azteko esaldiarekin gogoratuko dugu, pistatxo bat emango dut. Hori da. Eee, bueno, esaldiak dio. Zeo zer jotzen saiotzen nintzenean eta gaizki atratzen zitzaidanean, jokoan sartzen nintzen, ba, soñu berri bat, e, entzuten nuen soinu berri batekin. Orduan gauza ezberdinak probatzen hasten nintzen, bere dertasuna orkitzeko. Mm, nika uste dut zela, anai ahondiaren, e, ba, ba, bueno, az, a, joan den azteko protagonist ez da. Neuen dia da, telebistan botatzen duten, ba, gazte problematikoen saio bat, ez? eta nola, ba, ba. tipak ba, jendea jotzen zuen, eta gauza berreak probatzen zituen. Ez? Eta gero, ba, ba, batean, ba, ez dakit, pertsona ona, eta bai. eh, baliagarria biakatzen da bila, batean. Hori da, hori da. Bai. Hori, da. hori ez, ez da, da o sea, e, e, esaldia esan duen tipoa, da, ez da hori. Ez, ez, ez, ez, ez da hori, ez. ez. Eman gaudu pistatxo bat. Zul Zul Ez dut nahi zuk esatea, baina ni uste dut e, pistanekin e, jakin dezakezut den ordean Bale e, Eta bueno, e, gaurkoa nahi patuko dugun musikaria, ba, bueno, oso talde ezagun bateri lotua dago eta batez ere e, Groove metal e, estiloaren hmm. sorrerari lotua Nik uste dela Beatles Hori da Talde guztia. <laughs> <laughs> Baten esan zuten. Ba, akizute, eh, salde, eh, bueno, eh, emaitza, badakizuela uste bauzute, ba, ba, ba joan eh, Facebookera, Facebooken batez erirak horreko dugut, txorrotxene eh, bai, baina igual beran dugu. Bai, ba. Ez jarri Facebooken no? horre, ba, nik uste dute dela, ez dakizzer. Netalgarra segan profillan. Hori da, nire uste dute pizta hona da, ez? Hori da, bai, bai, bai. bai. Pizta resa da. Eta, amaitzeko, amaitzeko gaurko sumarekin, luzetzen nahi da. Bai, eta jarraituko dugu, nire etartean gaurkoan metal alternatiba karri dut. E, bueno, estilo asko nazten ditun talde bat ekartzen du alako. E, beraiek hybrid metal bezala ditzen dute, eiten dutena, metal mafia amerikarrak dira, eta beraien... Inguruan arituko gara. Ba, badak, zute, sintesiz, metal mafia eta lehiaketak eta sorpresa e, tartaren erdian. Eta metaleroiak. Eta metaleroiak. Hori da, sorpresa zuten metaleroiak. Ah, bale. Ez vale. vale. kez nekin izan eta zandu <laughs> sorpresa. <O> sea, <laughs> sandu, eta... Ba, hori dena eta musika gehi eme. eta gracian, ez egiten Brutal speaker jauna eta hor kristalatzean. Dyerz. Eta seko gara berriekin, ez da? Hori da. Bota ba. Benoa, ba, gaurkoan hasteko adinarzpenaren aurreko adierazpenaren inguruan arituko gara, ez? Hori hor ireguin duzu baitzuli bat, eh, ez, irakurtzen. Bai, eh, tropo bere... ere bai, ez. Yes. Plus... Bai, aurreko adierazpen, <risa> eh? <risa> Nola? Bai, izan ere ba. Fintu ezazu hori, pertsa. Bai, bai. Entxe noa. Hellfest Hajaldi Francesak adierazi du Laister Leiz... jakinaraziko dituela dizio berrian izango diren lehen Goiz eman dezake kontutan harturik, ekanaren ba, emeretzi hogei eta hogeita batean ospatuko dela klisonen, baina bilatzen dutena lortu dute, eh? eta dagoeneko internet bertan ba, izan daitezken taldeen zurrumurruz bete da ez. Joan Lenef antolatzaien bozera maie izaten ari denak, esan zuen talde gehienak lotuak daudela azken... Sinaduraren zain, mm -hmm. eta bi aste barru sekulako adirazpena ingo dutela, kartelanen erdia inguru jakinara ziko dutelarik. Oi, oi, oi. Hori, bai, kriston jaipa sortzen edira, gero eku du. Zurrumuru horik, gindartxuenak dio, ba, Slipknot taldea bertan izango dela. Hainera, ba, jaialdiara ineralitzen harien aurre promozio kartelean, bakori Taylor abeslariaren maskararen bat ikus daiteke ez? Hmm, bai, orduan ez badako Slim Not, izango da Stone Sure, edo korita ilor bakarrikan, edo... Bai, pentsa daiteke, bai, Bueno, orduan, ba hori, ernei biliko gara, e, sortzen ari den jaip hori, betetzen den ikusteko, ez? Ez diete, usten, zalei, ba, ba, erost, e, ba, sarrea e, merkeak erosteko momentu hori, ez? E? Jai aldi gehienetan ba, bueno, got arte bat horrein ez dutela taldirik konfirmatu eta beraz mm -hmm. zato, te, ba, orain hartzen baduzu, ezakit bali du mm -hmm. ogeita gozti mm -hmm. euruz arreak edo mm -hmm. la, eta nagoetan hemenkoan uste dut e, ba, ez dutela denbora gehiagirik utziko horretarako ez da? Hemen nahi dutena hori, kriston, oz, oz, oz, sal, eh, jendearen garen kriston gogoa sortu eta mm -hmm. aldik eta gehiagena saldu Hori no, da Jarra orira. dugu Baduela uste batzuk, metala eta jokeia lotzen zituen berri bat izan bagenuen, orain Saskibaloiaren txanda da. Pasade nazaroaren zazpian, Michiganango Overn Hills aretoan, jokatzen eri zen Detroit Pistons eta Milwaukee Bucks talden arteko NBA partidaren atxedean aldian, cheerleadersak agertu hor dez, saio honetan askotan aipatu dugun Sebastian Bach, abeslariak ikuskizun bitxia eskaini zuen. E, pena da, ba, aretoaren akustika oso txarra zela, eta, bueno, txuko dugu pixkaat, baina egia esan, ezen jartzeko modukoa, horregatik beste abesti bat aukera dut, ez. So... Bai, so untzule bat egitek igo du, baina, ba, hori jarriz, ba, akustika oso oso txarra bai. dela. Eta beraz ba entzutenari ginki garen e, abestiaren ba bukaera entzuko dugu Sebastian Baken All my friends are dead Sebastian baken alde positibuen, azta. Bai, bai, gainera bestiaren hasieran ateratzen da 7 edo lagunen <laughs> zerrenda bat. Os. <laughs> <laughs> Ai, Sebastian Maxzu, faltatzen zara orro. Ups, oiba, zer sándodo. Bueno, bueno, jaraituko doğo, <laughs> mesedes, musikarekin. Babai, ja, musikak azten gara, zai horeken azten gara Eta, bueno, Green Comet Madrildarrak debut diskoak kaleratu berri dute duela gutxi, Pray for the Victims izeneko honek, talderen Storner Rock Metal doiniuak eragusten dizkigu Warm Out da orain entzungo duguna bestia, azkarra potentia Eta, bueno, talde guztiz interesgarria, beraz horrezute Green Cometen Warm Out green cometen worn out ha besti azkar eta potentea saio hasteko eta orain joango gara pa bueno esta meta alternativa estan leke eh? baina bueno gaur synthesis taldea garre dut eta eta orain entzutenari garena piska bat Síntesis Alberto de la Cruz guitarra joleak e, 2005garren urtean sortzen duen taldea dugu. Taldea Antonio Velasco, Alberto de la Cruz, Juana e, eta Matías Gautxatekin e, jaiotzen da eta sortzen den momentutik e, debut albuma grabatzeko asmoarekin abestea konposatzen hasten dira. 2006garren urtean etorriko zen debuta transparente izeneko lanarekin eta bertan Tempel taldeko kantorabeslaria eta Belén Arjona ditugu kolaboratzaile bezala. Si, urte beranduago, hago animas perdidas EPA kaleratzen dute eta bueno urte eta bueno honen ostean ba, urte honetan bertan e, Antonio Velasco Abeslariak e, talde uteko erabaki hartzen du arrazoi pertsonalak direla eta eta honen lekua tautekin taldeko Emilio Sanchez Abeslariak hartzen du Gautsat e, basu jolea galtzen dute ere bai e, Mexikora bizitztzeera joaten derako, eta berelekua moebio taldeko txema grantotemek e, hartzen du. Eta bueno, honekin ba, bueno, bide izeneko azken lanon, e, azken lana grabatzen dute aurten e, kaleratuta, o, duela ustute denbora gutxi gainera. Eta, bueno, e, nik uste dut ba, lan honekin ba, momentuarte grabaturiko emetzeak boro lortu dutela, baina, bueno, bai soinu aldetik eta bai produktsio aldetik, eta gainera baita ere ba, kompozizioan. E, estilo aldetik salikatzea, ba, ez da oso erraza, e, <laughs> saion eta asko esaten dugunez aldia ez da. Bai, bai, bai. <laughs> Ba, beraiek e, Alter Bridge, e, Blackstone Sherry, Breaking Benjamin edo Cedar bezalako taldekin identifikatzen direlako. Mm. E, ba, rock e, soinua asko diren harren, metal ikutua oso nabarmena da, ahotxean, e, gitarretan. E, beraz, ba, bueno, nik rock-metal alternatibu ezela utzi dezakegula uste dut. Mm. Eta bueno, ba, esan bezala, ba, Babida izeneko azken diskoa kaleratu du sintesisek, e, disko hau doan jarri dute deskargatzeko, ba, ostote bere Facebookean edo bere webgunean sartzen bazate, ba, mm -hmm. ba lotura. Eta bueno, e, disko antzon eta gero, ba, desantzak ez, asko gustatu zait. E, esaten momentu tenes kritiketan eta bar eh ba nahiko aldaketa nabarmena egonda ba beren, beren atzeko bo, beren beste lanekin ez hainbeste e, estilo lanetik e, estilo astilo galdetik baina bai, e, bai produkzioan eta baita ere ba bizkat eh ezakitu ez profunditate gehi jo emandiote edo seriotasun gehi jo emandiote lanoneri mm -hmm. eh samezela ba bueno, diskoa eh ba, bueno, Neri nahiko, entzuteko nahiko dela iruditzen zait, e, beraz, e, gomendatzen zuet, e, aukera bate matea. Batez ere, ba, bueno, e, nek, e, batez ere, Alter Bridge e, bezalako talde batekin e, identifikatu dut. E, ba, bueno, esan bezala, ba, rock doiniuakos, bueno, e, entzuten dena da, baina, hmm. e, asko somatzen da ez, metalik kutu hori, eta bai hau otxean, bai, ezekit. Ne guztatu zait. Eta piskat, taldea ezagutzeko ba, nik uste dute diskoko abesti potentena aukeratu dut dela, nik uste diskoaren ideia ba, abesti horretan biltzen dela, eta hau entzungo duguna da, hau da sintesisen 1990 tantos. genuen sintesisen 1990-tantos eta zuk esan duzun bezala ba, luzea, ez? Carlos Escobedoen e, baitzala, ez da? Soberren nabezlarien ba, e, estilo atletik den, edo hau bai. iruditzen diren, segia zen badirudi ahotsak iruditzen direla o sea, ez dakit? Bai, ezakit, kometatzen zuten kritiketan, ba, ba bueno, horren e, kutsu batzauela ez dakit, e, nahitado, nahi naita nahi ez, baina, e, baina, bueno e, nahi Hau, ba, esan dugun bezala, ba, ba, bueno, soberren e, aztar nahi do luzea da, eta... Ba, e, dori baina. Bueno, jarraituko dugu abestiekin eta Rise of the North Star e, paristarrek bideoklip berria ezagur eta dute, abestia ilabete bukaeran entzuna izango dugun e, Well Game izeneko diskoren barruan dator, eta gainera taldeak e, Fukushima Central nuklearraren ezbeharrean e, laguntzeko salduzen singela da. Eh Westerikabe or Rise of the North Star Phoenix and nothing your support to Oh god! Go go fire with the style, die! your rage with this fucking line! And when it is full of all want, you ain't even cool on my words! Get you served to my mother! Oh it's the mother of fucking riot! So just watch you live in this one time a try! This is falling with my tears Behind the way God who beats me all oh, my tears With the fuck Discover all Like a spot that's a problem Finally I message For all old fellas My with the stardust I made you With this fucking line And when it's full on my wounds Change yourself Your death is worth my own mind The Rise of the North Star Fenix abeste erekin eta, eh, bueno, japoniar eh, eh, o japoniar iriak edo japoniar estatua marketing helburu horretan, ez? Bai, marketing, eh, bueno ere polita da, ez eh, japonian bai, gertatu de, diren gauzak eta gero de, ba, bueno, alako abestigate hitea, mm. Fukushinako, ez bai, ba, bueno, ba, bueno, bueno, da bai, bueno, dirudinaz respetoa saltzea, tal errealde hori, ez da, baden horren beste saldukauten, edo, merkatu gairekiaia Eukiko duten gouten herrialda horretan? Nik esakite beste beste. Desa... Batzalde zenun e, orain jarri dut bestea bestia beraiena eta hor ere Japonen daude orain. Bai, bai, bai. Nik esakite beste beste arlotan baina e, neko oso potentea da batez ere ba Frantziar komik industriak Japonen daka en presentzia. Han ah, dezako segun nik e, ba komik arloan e, Japoni eh Japonian ba, bueno, Japoniarrak ezdien estiloetan, ba segunez nabarmena dela, uh -huh. nabarmenena dela. Uh -huh. Eta agian ba, bueno, komikeroak dira eta eta hortikan piskatatetzen daen, ez dakit, ozen, ez dakit, ozen, ez dakit. Ozen daitek, ozen daitek. Bueno, no. ba jarraituko dugu eta gogoratuko dute esaldia eta lotuko dugu esaldia hurrengo tartearekin. esaldia zen CEO zer jotzen saiatzen intzenean eta gaizki ateratzen zitzaidanean. Jokoan sartzen zen, soinu berri bat entzuten nuen. Orduan, gauza ezberdina probatzen hasten intzen, bere dertasuna aurkitzeko. Esaldi hau, e, bueno, Darrel A-Bot, Darrel Dimebag Darrel bai. bezala zaguna. Bai, bai, bai. Panterako gitarra jolera kesan zuen. Nikolaz txikia samar nuen, baina... Baina, bueno, be, bere izan da, e, kasu honetan metal eroiak tarte hau sortzeko motivazio printzibea ez da.zioa. Da. Hori da eman diguna eta berazpa, pantera taldea eta bere ibilbidea aipatuko dugu! <gülüyor> Ba, hortze, eh Panteraren Abestiezagunenetako bat, Cowboys from Hell, Midikoa. Bai, izan ere, ba, ba darrel, Pantera eta Damage Plan taldetako gitarrajolea eta ba, e, lehen e, piztan esan duan bezala, ba, grup metal estiloaren atzean dagoen indarretako bat bezala ikusia. Ba, ba, ba e, identifikatiboena edo, ez... Mm. Haur egun e, grup metala esaten denean, ba, norkezu. <laughs> Beste estiloetan, ez heavy metala esakizaren, baina grup metala patera beti. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, horrela da. Eta, bueno, ba, ezagutuko pixkat gehio, ez? Darrel lan zabot, mila beratzen da, irurogeita zeian jaiozen Texasen, Muzika munduari oso letua, eh, eta bere ama Caroline country, country musikaria zelako, eta bere itaierri ekoizlea. Ama bi urterekin izan zuen bere lehen gitarra, hondol espol bat, eta amplifikatzaile bat. Gaztetatik ba, gitarra txapelketa parte hartu eta desiente iraaziz zituen, esaterako ba, dalaseko agorazteateran ballroomen emandako edo egontzen eh, txapelketa bat iraaziz zuen. Hamagoztu urte zituela 1908an pantera taldea sortu zuen bere anaia vinipolekin bateria zelarik. Trash estiloa eta metal tradizionalen artean mugitzen zen talde hau, gerora ezinbesteko izan zen, ba, trash estiloak e, gruf metalaren bueno, es, e, garapen bezala, ba, gruf metalaren sorreran ez. Taldeak bederatzi urte itxaron behar izan zuen, komertzi lehen arrakasta lortzeko, Cowbage from Hell, e, entzuten ari izan zen, mila bederatzi dundalaita marrean. Urte berean, Darrelek, Diamond, Diamond Darrel bezala ezaguna izatetik, Dainbak Darrel bezala... Da. Da, eskasieran eran, e, ba, bueno, ba, koitzak bazan, bazaukan bere ez izena, eta e, ba, Taldea gustatzen bat zait ez bilatu, nora zen panteraren lehen, lehen gointxura, Mm -hmm. eta lengo moteak gomoteak ba, oso, oso gla, glamaren influentzio handia <gibar> dakatelako, eta perkuentza <pixkot. gibar> bergüentza gena mara. Bai, bai, glamare batetik zen daia mon hori. Eta, bueno, e, ba, groove metal estiloa guztiz osatu zutela esan daiteke, en mila beratzen dala hori tamabian, Bulgar Display of Power lanean, non power metal, ba, falsetoak alde batera utzi, eta hardcorean onarretutako oh, joak, hartzen dituzte eta gitarra soinu pisutsuagoak lagun dituztela. E, Lauro Gitarmar garen amarkako erdi honetan dagoneko entxioak sortzen dira taldean, bereziki Fil Anselmo abeslariaren drogomenpeko tasuna dela eta e, gaina bi mila batean e, taldeak atxeen bat hartu zuen eta Hau Anselmok beste proiektu batzuetan parte hartzeko balio zuen, Eta honek panterako taldeki akare gehiago aserretzea akarri zuen. Mm -hmm. Eta hori dela eta ba, taldea betirako banatu zen bi mila irugarren urtean. Mai, eta, bueno, gero bakoitzak bere alde hartuko zuen. Batetik, e, daim, e, bueno, darrela nahiak e, e, damage plan talderekin mm. joango ziren. Hori da. E, ba, urte bat berandoago izan zen. E, De, e, darrelek berak be, ba, bere anaiarekin sortu zuela damage plan, e, an, anaiek bi musikari bat zituzten proiektu honetara Jalforren aritutako Pat Lakman abeslaria eta Bob Silla basularia e, milara... <hieres> Bob Silla <hieres> gustatzen zaitu zen <hieres> Bob Silla <hai? hieres> ba, 2011 kalera zuen taldeak New Fan Power izeneko lana proiektu honetarako musika sortzerako daimba darrelek esaten zuen gure almenak zabaldu Eta bere maila altuenera eramatea zela helburu. Bai, bai, un tipuak gutzitu esaldi olako perlak, eh? Ba, ipagarria da eta ez dakite ezaguna den. E, Filen Anselmo panterara batu aurretik. Dave Mustaine ek dain darreli megadezera batzea proposatu ziola. Nah, ez nahi, no? Eta berak e, joan nahi zuen gainera. Baina, ba, kondizio ezela jartzen zuen bera nahi abini berarekin jutea. E, Kontua da, ba, Megadezek orduan nik menza bateria jola zuela eta beraz, ba, darreleek Panteran jarroitu zuen eta, bueno, eza, pa, Pantera ba, zautzen duguna izatera irtzi zen. da, eraz. hori da. Ba, bueno, hai, nola ez, ba, dain bak darrela ipatzen dugularik, ba, bere eriotza ipatu behar da. Hmm. Bi mila lauko abenduaren e, sortzian, dain bak e, tirokatua izan baitzen zen, demaitz planekin zuzeneko bat eskaintzen ari zenean Ohioan. Nathan Geilek, e, iru aldiz zirokatu zuen, e, behatzi milimetroko bereta eta batekin, irugarren tiroak berehala ala hil zuelarik. pertsona hil zituela, o lau pertsona hil zituela. Aure latzen informazioa. Ay, barkatu, barkatu, barkatu, barkatu, barkatu. <laughs> e, geilek e, tirokatzen jarraitu zuen, beste hiru pertsona hil eta zazpiz auritut zizituen arte. Ba, hil artean, Jeff Mayhem Thompson eta aldeko sekuritate burua, E, gelditzera edo plakatzera juntzenean nilzen kontzertu guneko langileare e, langile bat, erin halk e, berdina gertatuzitzaian eta nazan brei izeneko ikuslearena are bitxia da, ze daimak darrel eta zomson e, sakuritate burua salbatzera edo, bueno, e, lehen, ez, salbatzeko saia kera gitea orduan orduan nilzuen e, geilek E, polizia bitaldetan sartu zen aretoa, gehienak aurretik ez, berak bakarrikoiek ikusituen, baina bitartean, ba nek meyer e polizia ofiziala, atzetik eh, joan zen, eta bueno, ba, ikusizuenean hmm. tiroazuela, horpegian tiro, tiro bakarrarekin iltzen, nazan Poliziak oraindik korain dik, horreitamabos bala aurkitu zizkion, beraz, sekulako sarrazki, aiteko prez zegoen, eta bite bi horia daude erasoaren arrazoian inguruan. Lehenengoa da, geila zerre zegoela, panteraren... Banatxagatik eta Filan selmo, eta Dainbag darrenen artean zauden Liskarrekin, Liskar Publikoekin. Eta bigarrenaren arabera, geileek zioen, darrelek abestibaldapurtu zioela. Hmm. Zaki zen izango den errazoia, baina, bueno, pena da emaitza. Ba, Komenetatzen da, e, bueno, urte batzuk beran dugu, edo urte horretan bertan, e, Dainbagat darrenen emazte oia, edo, bueno, emazte e, bidu, alarguna, ez da? Alarguna. Ba, fino amazen moren gana joan zela eta, eta bueno, Cristonako espektakula montatu ziola, ba, bere rua zelakoan eta bar, bera, mm. bera gatik ez, bueno, izan ez balitz, ba, pantera jarraituko zuela talde bat izaten, eta, bueno, oso, osa, eh, arrazoi simplista irudik, iruditzen zait, batez ere, ba, bueno. Bai, bai, ba, gila zain, holako gauza zindera jakien, azkena pektsuena bateriola, edo zaraz gauza al... Txorake, chora que hola cocho, lo que baten a ti que así Zaila da hori guzti horri errua botatzea. da. Baina bueno, eh, aipatu dugu, ez? Eh, ndainbak darrel eta utzi duena eta utzi duena batez ere musika da. Eta bueno, Panteraren beste abeste mitiko bat eta neri gehiën gustatzen saidana, entzungo dugu amaitzen Panteraren Walk. Bota. Zai, re, spent, walk. ahorche ba, ba gure oroitzapen umilla eh ez metal heroak tarte honetan metal heroak bai eh bueno egizan, ba, pertsonai garrantzitsua izan dazkenan, azkenan ez da bai, bai bai bai, bai, bai, bai. Darik, eta bueno jarraituko dugu eh aste esaldia goratzen garen gero emaitza ematea bai, ezturko gara saihatuko ara bai, e, irugarrenan ez zo egiten, ez eh bai, <laughs> bueno esaldiak dio norbaitek bere buruaz beste egitea ez da korda, koldarkeria Esango dizu Nik zer den koldarkeria. Pertxona bat horren gaizki tratatzea bere bizitza amaitu na izatera eramaten duzula. Hmm, nik e, ideiaren bat badaukat, baintzat estilo horretako esaldiak dituen artistak, baina esango dut, zakitez, e, gure pixkat... ba ez? gure pizka. Ah, vale, vale, ez duzu asmatuko esan nor pentsatzen bideratuko dotez gure Metal Gracia eunera, orain e, ah. Eta, ba, bon, de, black metalaren inguran ingenun zai, eta esan ba, ba, death, ez? Mai gemeko abeslarioia, ez da? Izan ziteken, izan ziteken. Ez izango da. Norri zango ez? Norbaitek bere buruaz beste egitea ez da koldarkeria. Kol Esango dizu nik zer den koldarkeria. Pertsona bat horren gaizki tratatu, bere bizitza amaituna izatean barera ematen duzula. Hmm, zein izango da, zein izango da eta hemendikan da musikarekin jarretzen dugu eta bueno time bat darrelen heriotzean ba, ba bueno mezu asko jaso ziren batez ere ba metal talden taldenin guru talden, talden, talden gatik, e, bidalitak Mai. eta hoetako bat ba, ba bueno rocklinean izan zen machine headeko abez e, gitarra joleena jolearena, eta bueno machine headek e, ba bueno azkeneko lana du kalean ja da bloodstone and diamond ek e, ama bi bere barnean, eta, bueno, momentu ziritzi guztietako kritika jaso dituen diskoa da. Batzueko bea espero zutelako, zutelako, eta beste batzueko kerra goa. Zorionez, e, taldeak streaming bidez, disko entzuteko aukera ematen du uh, zalei, eta gure gomendioa, eta seguren diskokoa bestirik potentena, da honba ezin Killers and Kings. zandugu Machine head Killers and Kings eta emendikan bazureta artera goaz, ez? Gaurre Metal Mafia Metal Alternatiboa Metal Alternatiboa metal garraxia metal guztia antxeta, irratian Zein autz gasteasen un <laughs> Juan de no oh, <laughs> no la Moral Bai, bai, bai. Lazar tugarai. No lazar tugarai, está. Bueno, a, gaurko tartean eh... Bueno, aurrekoan ba neko tarte berezi eta pixka luzea ekarri dudanez, ba ez dutenbora bora uh -huh. hartuko. Eta kontutan hartzen ditu alagoazela guiek, ba ez beste batzuk bezala ez? Oh, uh -huh. nola, zer... <coughs> ze akusazio botatzen ari <laughs> zara. Nik ez dute zersan. Zara un de la vida, oso gaizik. <laughs> e, Gaurkoan ekarri dudan taldea, ba, metal alternatiboan sartu dut. Ez normalean izen honekin ezagutzen den musika egiten dutelako, Baizik eta estilo askoren artegoan asketa delako, taldekideek, ba, hybrid metal izena eman diotena. Hombre, pixka tori, metal alternatibo azkenean hori da, ez? Horregatiz, batzutan e, da estilo... Metakitenean nolat salikatu talde bat, ez uxat dutem, metal no. alternatiboat, ahi bai, azta. Bai, baina badago estilo bat, gutxi gora bera, musika tipo bat, ere gutxi gora bera. baina hau ez da hor... Daitzen zaio, nun metal horri. <laughs> eee... Eh, Bueno, aipatzen dut talde hau metal mafia du izena, 2011an sortu zen, Youngstown, Ohio. Eta ba kontua da, besteak beste Metala, screamo, rap, blues edo ta da, dapste bezalako estiloak nazten dituztela. Bildurra, orren, eh? Bildurra momentu arte esan dut. Bueno, zuzten ari garen abestian, ba zu naiteke batez ere ba rap, metal eta bluesaren arteko nahasketa Eta entzungo dugu nurrengoan, ba, gehiago sartuko dira, metal, skrimo, rap eta dubstepa. Orduan, bai, nazten dituzte estilo guzti hauek, eta hori lortzeko, esaterako, hiru abeslari dituzte. Ouch e, femeninoa ematen duna, rap abeslaria eta metal oioak egiten dituena. Mm -hmm. Orduan, bazterbait berezia egitearen helburu hori naharmena da e, proiektuan. Baina, baina baina baina baina. Bai, ez baina eta bertan aparteatzen ba, duten musikariek, zein kolaboratzen duten artista, areto eta langileek argi dute. Denak ba, esperientziako musikariak dira eta argi dute ba, musikaren munduak nola funtzionatzen duen eta zer egin behar den harrakazta lortzeko. Ba, bueno, denen artean edo nolaz baita ba, urteko esperientzia batzen dute, e, irureun kontzertutik gora, eskainiak, osea, ez bakarri proiektuaren artean bezik eta aurreko gauzetan. Eta, bueno, ba, ibilbide komunean zein bakoitzak bere kabuz egindako lanetan, barremana remana izan dute. Estatuatuetako talde ezberdin ekin, metalmundoan, bai, Niño, Boteztur, Disturber, Estatikex, edo, eta Espainxean goezerako taldeak. Mm. Edo, baina baita, ba, Lil Wayne, Vanilla Ice, edo eta Kulio bezalako, ba, rapero <risa> Orduan... Esan dezakegu zure iritzian, eta piskazte peru erenaen, e, saldi hori hartuta funtzionatzen duela? Eh, ni jarriko du ana besti... luzea bota du. <laughs> ez, ez, ez. Eztintutan eh proiektu dut disko osoa antzun. Ni jarriko bestia gustatu zait. Ze hori, hasten ditu ba, elektronika, eh rap eta metala, eta screamoa eta ondo dago. Eh bestia hau entzuten ari duena, ba, atzetik entzun da zait horren beste gustatzen. Bai. Ordan ez dakit Pentsatzen dute, abesti bakoitza izango dela oso aldakorra orduan gustatu zaizu bat bestea ez orduan sentzu horretan igual ez... bai ba badakiz dute ba ba entzuna bestea ta eta ba zuen iritzia jarri metalgrassian facebookeko profilan eta ba daier ba pizkat e iraindu nahi baduzute ba hor ere bai egin dezak ezote doan da hori da mira bai <laughs> <laughs> bueno hori ba, hor entzuna aurretik ba taldea osatzen duen jendea ipatuko dugu, e, haotxeetan ditugu Fubop, Big Cage eta NECA, e, gitarran sosa, e, basuan Scrap, baterian Section 8, eta Scale, aretoaren argien kontrolean, e, koruetan eta samplerretan. Ez dakate normalik, ez da? Ez, ez izenak dira denak. Soalternatiboak. <laughs> Wake the World izeneko lanak aleratu dutea eta, eta bertatik izen bereko abestia antzungo dugu, da eh brutalak izan bezala ba zuei e, utziko dizugo hitza honetan eta beraz zehurtze duzu e Metal Mafiaren Wake the World metal mafia esnatu mundua, eh? Hori da eta mundua esnatagoela, ba Kronen granadako metal taldea dugu. Hori lotura, hori, hori lotura. Sí, sí, sí, sí, asta. Egun arte bidiskokleratu dituena eta ilabete bukaeran eh hirugarrena izango den e, la trayectoria del impacto izenekoa. Honekin bere soinuari buelta eman nahi diote, bereitzetan eh ba, bueno, taldearen diskorik energikoena lortuz momentu zaurrarena bestea dugu, hau da Kronenen labarrera. Baraitu dugun zailo akronenekin, eta hemen, ja, saia moitzeko ordua da. Bai, bai, zera maila. Lehenengo, lehenengo esaldia. Errepikatu esaldia eta san... Ondo! Erartuna, bai, ondo! Ai, ai, ai. Zalo! Nik ja hastua nuen. Zalo! Nik ja hastua nuen. Ande... Ja brutal... Brutal... Ay, os, ondo, brutal... Ondo ikusitza ditut hor. Oi, oi, Beno. <laughs> zujaraitu, zujaraitu. Ordua esaldia... Oi, oi, oi. Pena da ez dian, eh, nahi zelagoeratu ba, pistaren bat ematea, baina baina bueno, bueno, eh, Norbaitek bere buruaz beste egitea ez da koldarkeria xango dizut nik zarden koldarkeria pertsona bat horren gaizkitratatzea bere bizitza amaitu nahi zatera eramaten duzula. Hau eramaten duzula. Meri esaldi bat edo tren raznoren esaldi bat. Bai ez, izan daiteke, baina bueno eramaten zaitu be, gotiko ikutu horretako talde batera hmm. es? Mena honetan, Batalde gazteago, berriago bat da. Eta saldi hau botaduna, Ashley Purdi <laughs> Horre, horre, horre daino itxik gara, betal garrasin ez da. Ze, ze mardultasuna, nola? Esan berri izena. <laughs> Ashley Purdy. <laughs> <laughs> eh, Black Bail Brides taldeko bat zuioleak esan da. Ze, ze mardultasuna gurea. <laughs> Eta, bueno, goratu ezagun nola kontaktatu bezakete sale gure mardultasunarekin. Eta bere bi lagunekin. Ez <risa> <risa> zinduz. <risa> bueno, eh, blogean metalgarasia.wordpress.com facebook.com barra metalgarraxian eh, facebook edo txorrotxioan ere e... Eh, No, eh? Abildua metalgaraxia <laughs> eta eposta metalgaraxia habildua gmail.com. Oh. nik ez dut gajeitzen. <laughs> eta bueno, saia amaitzeko, uh, ba uh, we intention holandarren berriena, letas uh, letas barn elements and hydra living concert izeneko DVD da, izena esaten atenduen bezala, ba zuzeneko kontzertu batean grabatutako DVD da. E, konzertu gabe mila eta mabigarren urtean izan zen eta taldearen amabos garren urte horren aspatzen zuen zuzenekoena emanaldia izan zen. Bertatik aurreapen modura Covered by Roses abestiaren e, klipa esken nioite eta da gaur azkenik ikentzu moduguna. Hau da Within Temptationen Covered by Roses. Ah, jo da nahi...